Banca Transilvania îți prezintă România în Direct cu Moiseguran la Europa FM. E plină de funcționez și na în aceste zile, dar Vorba boietului, prin foc, prin șpânș, prin glonț, prin fum, prin mii de baionete, încercăm să deslușim împreună ceea ce este cu adevărat important din ceea ce se întâmplă. Doamnelor și domnilor, DNA-ul a început urmărirea penală împotriva copreședintelui PNL Vasile Blaga sub acuzația că împreună cu Gheorghe Ștefan Pinalti, primarul din Piatra Neamț pe atunci și vicepreședinte PDL a au organizat și așa un mic sistem național de șpăgi, să-i spunem? Mai exact, boierii ăștia de partid și de stat stabileau pe cine și cum să pună în fruntea unor companii naționale. Iar companiile respective trucau niște licitații în favoarea unor firme de partid, care firmele alea de partid după aia dădeau bani, ori la partid, ori direct în buzunarele boierilor. Mă uitam să vă citesc un pic din dosarul, din comunicatul DNA despre vedeta zilei, domnul Vasile Blaga, DNA o zicea așa, Primirea în mod repetat de către suspectul Blaga Vasile în perioada 2011-2012 în trei rânduri, prin interpus, a totale de 200.000 de euro, precum și de la suspectul Ștefan Gheorghe, a sumei de 500.000 de euro, despre căror proveniență avea cunoștință, prin prisma celor de mai sus, a reprezentat consfințirea înțelegerii anterioare. Vi se par sume mari? Astea, 200.000, 500.000 de euro. Apă, Blaga a luat un mizilic de fapt că afacerea documentată de către DNA e de vreo 25 de milioane de lei, adică de vreo 5 milioane de euro. Dar încă, încă o dată, precizez acest lucru, contextul este cel cu adevărat important. Vedeți, noastră, în 2009, țara noastră a avut cea mai mare cădere economică de după al doilea război mondial. Deși criza a trecuse în 2011-2012, societatea românească respira încă destul de greu. Adică nu știu dacă mai știți, președintele țării noastre ieșea la televizor pe atunci, în 2010, și zicea că trebuie să fim solidari, domne, că e greu, că trebuie tăiate salariile unora, că trebuie impozitate pensiile altora, că trebuie majorat tva tuturor, mă înțelegeți? Iar în timp posta Blaga și penaltii dar și Ioana Băsescu și Elena Udrea, pe de altă parte, vreau milioane. Vă reamintesc faptul că vinerea trecută, DNA-ul, a început urmărirea penală împotriva Ioanei Băsescu și a Elenei Udrea, tot dintr-o afacere absolut identică. Tot firmă de stat care contractează cu o firmă privată, firma privată varsă mai departe către altă firmă privată sau direct către buzunar. Ăsta e contextul. Și nu trebuie să pierdem nicio secundă din vederea aceste aspecte. Corupția e gravă, dar oamenii ăștia au reușit să distrugă și ideea de, naționa... de solidaritate națională în momente de cumpănă, iar asta este și mai grav. Vasile Blaga a demisionat, ați aflat la știri de la conducerea PNL, în urmă cu câteva minute, dar nu uitați că toate acestea s-au produs în vremea guvernării Boc, sau pe Emil Boc trebuie să-l iertăm pentru că el era așa o popușă simpatică la Palatul Victoria care habar nu avea ce se întâmplă în țara pe care o conduce. Pe de altă parte... Hă, vedeți? Boc și Blaga Astăzi sunt în PNL Un partid care se prezintă la alegeri Udrea și Băsescu sunt în PMP Alt partid care se prezintă La alegeri Iar întrebarea mea pentru dumneavoastră și dezbaterea noastră Se referă totuși la viitor, nu la trecut Adică Asta aș vrea să dezbatem. Nu cazul procurorilor, că nu știu cum am putea noi să dezbatem ce într-un dosar din ăsta. Dar vă întreb, cum credeți că va influența rezultatul alegerilor din această toamnă căderea copreședintului PNL Vasile Blaga? Adică, cine ar trebui să deconteze politic aceste fapte? Blaga? Boc? Băsescu? Udrea? Altcineva? Ce ziceți? 0372069599 este numărul la care vă invit să sunați pentru a intra în discuție Bună ziua Teo! Bună ziua, domnul Moise. Vă ascultăm. Din punctul meu de vedere, eu nu cred că domnul Blaga a făcut așa ceva. Eu cred că dânsul a trimis mașina pe undeva, i-a dat mașina cuiva în frumuc și probabil a aruncat cineva pe, pe geam niște plicuri acolo și nu să a știut nimic de ele. Acum că suntem pe video, se poate vedea <fie> faptul că eu zâmbesc. <fie> Dar la radio, sigur, va trebui să râd mai zgomotos. Vă rog lăsând să vă explicați, Teo. Lăsând gluma la o parte, mă bucur că justiția și DNU nu e... Este cât de cât echidistant, și mai dă pe lângă pumnii care i de pe stânga mai de cât o palmă și pe dreapta din când în când, în ultimul timp. Și părerea mea e că blaga a deranjat pe cineva, dacă de 3-4 ani de când s-au întâmplat fapturile de corupție, abia acum a fost. abia acum s-au sensizat procurorii. Mm. Atât a trebuit ca să stângă niște probe. Deci, stați să vă zic o chestie. Deci, noi, jurnaliștii, luăm comunicatele astea de DNA-ului la apuricat, DNA încercând să înțelegem exact lucrurile astea de care vorbiți dumneavoastră. Aici ele par a duce către niște șpăci dintr-o companie de stat. Deci e posibil să fie aflat mai recent de lucrurile astea. Sistemul e piramidal. E ca un castel de cărți de joc. Ai luat una de la un moment dat, cade etajul de deasupra. sub s-ar putea să rămână. Sau sub șoc să cadă și al de dedesubt. Mă înțelegeți voastră? Problema e că nu numai am cazul de față. S-au făcut după vreo câțiva ani s-au deschis dosarele pe și în alte cazuri, și alți politicieni care au făcut uh, fapte de corupție anterior uh, de 2010, să zicem, 2006-2009, abia acum sau mai recent au început uh, acțiunile astea. Eu cred că au deranjat pe cineva și, având în vedere că sunt alegerile, au ieșit la iveală. Mă gândesc dacă n-ar fi fost anul ăsta alegeri. Pe cine ar fi putut de să deranjeze? Anul? Nu știu ce să zic. Văzând că i-a luat și pe clanul Băsescu în săptămânile trecute și pe ăștia, Parcă să zici că ar fi o mână pe dar nu prea cred. Genul asta de afaceri nu cred că se documentează așa repede. Să vă spun de ce. Ia uite, aici sunt și niște sugestii. Deci, procurorii zic așa am comunicat. Primirea în mod repetat, în perioada 2011-2012, pe trei rânduri, prin interpus. Ei, hey, probabil atunci să zicem dacă. Ceea eu înțeleg ce din așa așa așa ca... Ca... eu înțeleg din asta ca au interpusul. Și interpusul a zis: Eu am fost așa, așa, așa, așa. Dovedesc acest lucru cu așa și așa, așa Și... pus, au fost nemulțumit Și acum i-a dat, dat în Pe, Teo, întrebarea este cine ar trebui să plătească Politic vorbesc Că nu facem noi justiție la radio Politic, cine ar trebui să plătească Pentru acest sistem de șpăgi Într-o perioadă de gravă criză economică Totul a plecat Toată mafia asta a plecat de la Băsăt Eu zic că pdl De acolo au fost marea majoritatea a, a corupților PDL-ul de... nu mai există știu că nu mai există, dar cei care au plecat și s-au împărțit în două. O parte care s-au dus la PNL și o parte care s-au dus la PMP. <laughs> Doea mea că ei ar trebui să plătească din punct de vedere politic. Din punct de vedere economic, o să plătim noi. Prin introducerea... Am de plătit noi, deja. Nu, astea le-am plătit deja. Le-am plătit. mai plăti. le plătit. Plăti. Să fiți siguri de asta. Că toate mărirele astea care se fac și de pensii, și de pensii speciale... Și e, e o altă discuție. Mai... Am mai avut-o și pe aia. Am mai avut și această discuție. Dar astăzi v-am zis, încerc să... Adică, dacă ar fi clar, mă înțelegeți, n-am avea o dezbatere. Noastră țineți cont și de faptul că o bună parte din electoratul pe care l-are în momentul de față PNL-ul PNL vine prin, cum să spun, niște lideri locari foarte puternici de la fostul pdl Adică să nu vă imaginați cumva că PNL-ul nu va fi afectat de faptul că, de fapt, că eu știu, conducătorul PDL-ului de fapt-o, Vasile Blag, acesta era el în PNL, a picat atât de jalnic și rușinos. 0372069599 Andrei, bună ziua! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Uh, nu cred că sumele se luate ca șpagă sunt atât de mici. Sumele sunt cu mult mai mari de, eu cred că de cel puțin 10 ori Iar DNA-ul ori nu știe Ori nu vrea să zică următorul aspect Cum se poate fura un ban legal Vă dau un exemplu Foarte scurt Sunt o primărie de oraș mai mare Așa. Fac un proiect de drum Să zicem 2-3 km din oraș Așa. Proiectantul vine cu o anumită valoare Iar eu Ca primar îi spun Nu vreau valoarea de 10 milioane de euro, eu vă o să fie de 20. Proiectul se duce, o face de 20 și vine cu proiectul la mine. Eu scot la licitație, este câștigat, uh -huh. de cine trebuie, cum a spus și dna cum s-a câștigat la cine, cum s-a dat, ce știe. O companie de stat, stat, zice dna -ul. Și compania de stat, putem, putem mări la, ne duce oriunde, la orice nivel. E cu, fix la fel, știm toți că așa se întâmplă, dar unde vreți noastră afel. să ajungeți în... Uh... Vreau să ajung că după, după ce începe construcția drumului, vine și spune că a găsit aia problema, aia problemă, aia și se mai mărește cu un 20% contractul. Vedeți Totul că așa, lucrurile astea au fost limitate la... la un moment dat prin modificări legislative. Vă spun eu că la momentul ăsta se poate merge până la un 20% din valoarea contractului. 10% pe parte de lucrări, 10% pe diverse și neprevăzute. Da, ok. Unde Sunt vreți că... să ajungeți cu asta, Teo? Dumnezeu, Andrei, dumneavoastră sunteți tânări. Eu am trăit vremurile în care mergea la dublu, că era inflația mare și legea nu prevedea nimic. Dar ajunge de 3 ori mai mult. Cel care vine și licitează, de la un 10 milioane, cât este valoarea reală a drumului, să ajunge undeva la 30. Întrebarea Bă de astăzi, Andrei, este cine ar trebui să deconteze politic acest sistem de șpăgi. Cine... -a... Cine a făcut lucrul ăsta, și a fost descoperit, trebuie să plătească. Este În justiție, este eu vă întreb de un decont politic. Domnule, adică să piardă alegerile, vă întreb. Cine ar trebui să nu mai fie votat de oameni? să pierd... Asta înseamnă decont politic, mă înțelegeți? Nu v-ați văzut. Cei care au avut legături cu acea perioadă și candidează, cum este domnul Blanca, susține un anumit partid, partidul care este susținut de domnul Blanca, trebuie să deconteze acest lucru. Deci, și-a dat demisia. -a Chiar și-a dat nu demisia partează. foarte repede. I-a oferit, oferit, oferit susținere. Moral, i-am oferit susținerea unui hor, nu mai am ce căuta acolo. Să zicem. Vă mulțumesc. Da, asta cu, dacă e demonstrat, o să mai dureze. 037206959599. Robert, bună ziua! Bună ziua! De conturile vor fi, într-o oarecare măsură, individuale. Blaga, udrea, mă rog, eu am o părere subiectivă, probabil, pentru că sunt un om de dreapta. Din păcate, de conturi, în general. Va fi dezastru pentru partea de dreaptă Asta mă doare pe mine cel mai mult Individual oamenii se vor retrage Nu vor mai fi, nu mă interesează cu absolut nimic Din punct de vedere politic Știu de cât de, de contul se va duce Bine spre partea de PSD O să vedem un 50-60% PSD Și ce? Asta este cea mai mare Cum ați ajuns la concluzia de asta? Că și aia de la PSD pe cuvânt Deci ei au președinte condamnat Adică da. mă înțelegeți noastră. Da, înțeleg. Diferența este din punct de vedere al electoratului. Electoratul de stânga este un electorat în majoritate mediocru, din punctul meu de vedere, format din mare parte țară. în mod gratuit, doar pentru că dumneavoastră sunteți de dreapta. Mă înțelegeți? E o părere subiectivă, dar o să. Doamne, nu merge cu păreri de astea subiective în care zic părerea mea e că tu ești prost. iartă mă e părerea mea, deci trebuie să o accepti. Corect. E o chestie, e o regulă de bun simț. Băi, da. Adică de unde ați asta? concluzia că ai de stânga sunt mediocri sau cum ați zis? Eu locuiesc în provincie, eu locuiesc într-un oraș din județul Olt, unde din totdeauna PSD-ul câștigă, locuiesc, merg la bunicii mei la țară, unde majoritatea se uită la televizor și spune Ai văzut ce a făcut nenorocitul ăla de Băsescu de Blaga, de XY, mă rog, nu știu ce și nu știu cum, da, am văzut, E tot mai bun sunt ai se va vă mulțumesc. se da, va fi. Vă mulțumesc pentru telefon, Roberta, Aș vrea să vă trimit la Marele Caragiale, care, cu 150 de ani, năștea celebra frază în orașul ăsta de idioți, în care eu sunt cel din tâi dintre liderii politici. Bună ziua, Florin! Bună Florin. ziua, Moise! Vă ascultăm. Părerea mea că ar trebui toată clasa politică care scuzați ca cofonia cei care au fost până acum pentru că absolut toți făceau la fel și de s-a ajuns în situația asta așa trebuie din punctul meu de vedere să putem să votăm oameni noi care nu au făcut politică pentru că acești oameni noi care nu au făcut politică nu au fost angrenați în sistemul cum se făcea toată lumea făcea nu se, duși. Donle, nu se dau duș cu una, cu două. Vă promit o discuție păi. despre asta în zilele următoare. Nu știu dacă săptămâna asta. Încerc săptămâna ei, asta dacă mă las evenimentele. nu se dau duși. Trebuie să-i ducem noi, că aici e problema. Nu, nu. Nu se, nu, nu se vor da duș niciodată. Cine, cine e prost să plece de la... Ei fac legile. Deci legea electorală, în momentul de față, cere partidelor. A vorbit pe într-o dimineață la deșteptarea despre asta. Legea electorală cere 183.000 de voturi ca să intri pe liste ca să intri în alegeri ca să poți să fii pe buletinul la Florin, să poți să pună lumea pe tine altfel nu ajunge acolo ba mai mult da. decât să se, se și desfințează partidul dacă nu intră în două tururi eu de aici, elegeri. de bine de rău, sunt de acord, de ce? pentru că altfel se fragmentează foarte, foarte mult dacă încerc să exact... vă spun că o să avem de ales tot între PSD și PNL în această toamnă asta eu încerc să vă, să vă spun mai există și a treia variantă. de exemplu USMR se... UDMR nu UDMRN. Uh, <laughs> nu știu cum se va... Bine, deci din întrebarea asta, încă o dată, deci nu evitați tema de astăzi. Mulțumesc pentru telefon Florin, dar vă rog, nu evitați tema de astăzi. Uh, sigur că facem împreună o analiză politică, dar întrebarea e, domnule, cine e vinovat de toate alea? Cine e vinovat pentru că acum... Câți ani sunt? 6 ani? 5 ani? Da? Nici măcar nu, nu e foarte mult. În timp istoric e foarte puțin chiar. Cine e vinovat și cine ar trebui să plătească, să dispară din lumea politică pentru ceea ce s-a întâmplat atunci? România în direct la Europa FM. Te ascultăm. 0372069599. Vă invit să sunați pentru a intra în direct. Bună ziua, Alexandru. Bună ziua, Moise. Eu cred că ar fi corect să deconteze politicul mai Băsescu. Pentru că PDL-ul este infectat, ca să pot să mai spun așa, de aripa PDL-ului, adică a FSN-ului. Aripa adică aia i-a ajutat să câștige președinția României, în caz că nu știați? Bă, probabil, dar până la urmă s-a și a fi un fapt Și ce ar trebui să facă PNL-ul acum? Asta până. zică bă, care a fost în PDL, ia marș acasă. Nu neapărat, dar să fac un pas înapoi oamenii ăștia care au condus uh, instituțiile. Păi de de sunt primarul sunt de la Cluj, primarul de la Arad, a fost până de curând și primarul de la Brașov. Da. Mă înțelegeți? Din punctul meu de vedere sunt vinovați cei care lucrează în, în sistemul bugetar. Nu putem să spunem că nu mai ai vârful, nu mai, preț, nu mai ai ministru sau nu știu cine, că lucrează cu cei care, care au funcții mai jos. Deci nu fură de nebun așa un ministru sau... Dar ei nici vârful vârful. nu fură Deci sistemul este foarte inteligent Ei doar își pun niște oameni acolo Sistemul trebuie curățat Dar decontarea politică trebuie să o facă Băsescu, exclusiv în acest moment Pentru că altfel PNL-ul PNL va deconta Aiurea politică. De la fel de vinovați și PSD-ul Probabil că, la, probabil că la fel s-au gândit și cei de la PNL, în momentul în care, mă rog, ei au niște reguli mult mai stricte pe partea asta, cel puțin decât PSD-ul. Dacă vă mai amintiți când l-a luat DNA-ul pe Orban, Orban și-a anunțat imediat ieșirea din cursa electorală de pe treptele DNA-ului. Blaga a mai stat pres de, cred că jumătate de oră, o oră, de când a plecat de la DNA și până când a venit știrea cu demisia lui. N-a durat foarte mult. Bună ziua, Vasile! Alo, Moise, felicitări pentru emisiune. Eu ce să vă zic? Felicitări de pentru că tizul dumneavoastră a fost prins, Vasile. Părerea mea, Moise, este că tot partidul ar trebui să plătească, sincer să fiu. Partidul PNL? Partidul, tot. Deci, țin să zic, acum poate nu nu vreau să deviez de la subiect, dar ce se discută în ședințele lor, te cu mâinile de ca, De unde știți, Vasile? Știu N că am făcut parte din... O, un partid, să zic așa, și m-am lăsat pentru că. Ați fost în PDL? Cruceam. Mă cruceam. În PDL? Mai. În PNL, unde ați fost? Am fost într-un PNL. Nu, e frumos să dăm nume, că toată lumea știe. Bun, ok. Deci acolo Pot întâlnirile sunt un minut, un minut. Uh -huh. Întâlnirile sunt în felul următor. Haide să ne vedem, și nu stiu ce. Ia să vedem uh, unde mai punem un om. Păi avem la un director la grădina zoologică, ce ziceți? Voi, uh, acolo e un post. Pe păi, tot de cât timp ești în partid? De 3 ani? A, păi nu, păi, uite că l-am pe ăla de cinci ani. Uite, stai, stai, stai, că mai e, mai e o tipă care acum e de 7 ani. Cred că acolo trebuie. Eu am cunoscut persoane care nu au nicio treabă, îți dau cuvântul de onoare, care au trei, patru joburi. Joburi la stat, puse, puse de partid. Care uh -huh. iau bani, bani mulți de la stat, fără să facă nimic, doar că sunt în partid, doar că... Mai sunt de actualitate chestiunile astea astăzi, Vasile? Sunt, sunt. Sunteți sigur. Oh, oh. Când ați plecat sunt dumneavoastră din partid? O știți? Când ați plecat dumneavoastră din partidul despre care vorbiți și nu vreți să ne spuneți care e uh, La începutul anului. Ah, ok. Deci probabil... E vorba asta... M-aș de... să-i mai fi speriat naibii, DNA-ul pe cuvânt. Deci dumneavoastră ziceți e... că nici vorbă. Da, de unde? Da, de unde, Monice. Și îți spun sincer, e vorba de PNL. Deci până la urmă v să spuneți? Da, deci uhum. e vorba de PNL Deci dumneavoastră ziceți că PNL-ul ar cap. trebui să deconteze politic Povestea asta cu blaga Eu spun cam acolo Am văzut de exemplă Mă gândesc pe și peste tot așa Vă mulțumesc, pe, vă mulțumesc pentru telefon. Domne, e o întrebare prea grea pentru, pe care am evitat să vă adresez astăzi, vă mărturisesc, pentru că eu, însu, mie mi-e e greu să văd răspunsul, să întrezărez răspunsul la această întrebare. Dar poate ar trebui să discutăm și. Are cineva idee cum am putea face să nu se mai întâmple aceste lucruri? că glume astea cu depolitizarea. Da, știm toți că ceea ce ne-a povestit Vasile mai devreme e real. Așa se întâmplă. Marian, bună ziua! Salut! Vă ascultăm? Da, eu cred că e simplu de rezolvat dacă se vrea. Yeah. În primul rând, votat un al treilea partid, se pare că ăsta care nu e infectat cu Șordan ar fi cel mai nimerit la ora asta. Domnule, nu se riscă care... Deci încă o dată, eu vă spun că s-ar putea să nu intre în alegeri. Asta eu este intra, prima problemă. Intra, A, doua... A doua, vedeți intra. că au mai fost partide așa, în care am zis, băi, ăștia noi să vezi ce rup gura Aia altceva, că ne dezamăgește. Da, de acord, mereu Hai să sperăm reținuți, că o ce simpare. Haideți să fim reținuți. Să fim reținuți. Eu nu văd altă soluție, pentru că de la PNL și de la PSD nu te poți aștepta. De deconta ce se întâmplă acum cu oamenii lui Băsescu, trebuie să deconteze în primul rând PSD-ul. Pentru că ei au, finanț, au inventat sistemul. Din 90, <laughs> da? Cum asta? Deci asta nu e o chestie că din 2009, din 2010, nu. Asta sistemul e scuza, Marian. E... Deci asta e scuza, am furat și eu că toată lumea a furat. Așa, au furat toți. Trăind deci, într-o societate adevărul. de hoți, deci eu eu am devenit așa, și eu hoț. Dar eu nu zic că ăștia sunt nevinovați, dar așa a fost sistemul, așa au furat toți, toți și-au pus oameni în funcții ca să poată să-și tragă comisioane și să-ți rezolve licitații și probleme. Asta e clară, deci... Nici n-are rost să mai discutăm. Eu nu are. Știu ce se pare că e pășită puțin. Nu, nu, nu, nu, e Asta, asta este... vreți dumneavoastră sau nu vreau, mă rog... Eu nu vreau, eu nu vreau. Eu știu, eu înțeleg Eu înțeleg că acum trebuie, e un moment bun de lovit în PNL, da? Cu aceste întâmplări nefaste pentru ei, care ajută puțin PSD-ul, Dragnea, care îi condamna și conduce cel mai mare partid, care are casă în Brazilia și toată viața lui a fost angajat la stat. Deci asta niște mizilicuri, nu contează. Deci ăștia toți sunt o apă și un pământ, domnul Mânt. Toți. Ha? Marian, da, știi, vreau... ce, știi ce aș vrea eu să evităm? Aș vrea în mod necesar să evităm, adică în mod neapărat, să evităm exact genul ăsta de retorică publică pe care se barezează, de fapt, clasa politică existentă. băie toți fură, deci va trebui să alegi între ăștia care fură. Obișnuiește-te, asta e țara. Eu... Nu o să încetez. Adică atunci când o să mă obișnuiesc cu acest lucru, eu o să mai fiu la acest microfon. Eu o să plec de aici nu. și din această meserie de jurnalist. Nu avem ce. Că... Nu ne putem numi cetățeni dacă ne obișnuim cu gândul că asta e țara și că nu avem ce face. Radu, bună ziua! Bună ziua! Ce zic eu, cetățeni? Nu ne putem numi părinți, doni, în primul rând. Dacă noi ne hotărâm că asta e țara și pe asta o lăsăm copiilor noștri, noi părinți nu ne putem numi. Ar trebui să fim decăzuți din drepturi. Vă ascultăm, Radu! Eu cred că tot sistemul de alegeri, tot sistemul electoral și de finanțarea campaniilor electorale este total greșit. Sumele oficiale care se vehiculează prin presă pentru un loc de deputat pe listă e de 100.000 de euro. Faceți socoteala. 1000 de euro pe lună ca salariu de deputat, ori 4 ani de zile, ori 4, ori 4 ani, vedeți dacă își poate aduna omul la 100.000 de euro din salariu. Este evident un sistem de investiție în viitor. Atunci eu deci, spun că toți, acum, la modul absolut, serios. Fără, fără niciun fel de, de deosebire între ei, toți care au plătit sumele astea pentru a fi pe listă și trebuie să-și scoată în patru ani bani. Probabil și că aveți. decât prin numirea unora ca să ia niște bani, prin făcut niște proiecte de lege cu dedicație care ajute niște firme mari. Adică, știi pe Ioan Nicolae, nu? El a avut ani de zile. Nicolae sau Nicolae? Neculae, de la Poiești, să zicem. De la Astra Poiești. El a avut. De, de la Zidicia, una, de fapt, așa, da. A avut tot, întotdeauna oameni pe statul de plată care să-i facă Diverse favoruri să facă cât mai Banca, să se facă miliardar, că uh. altfel nu se poate în România. Oh, dar nici nu știți despre cine vorbiți, nici nu aveți idee la <laughs> ce oameni avea pe statul de plată Ioan Nicolae. Da, mm -hmm. mă rog, Ispova ești vechi, ia. deci eu mi-amintesc din tinerețea mea de reporter, când finanța ăla, de exemplu, în 2004, îi finanța cartea lui Adrian Năstase, dau un exemplu, și era și pe lista susținătorilor lui Băsescu. Da, mă rog, vorbim de niște miliardari aici, oameni care se respectă. Radu, bună ziua! Radu! Silviu, bună ziua! Cum? Silviu! Silviu! Ați vorbit mai devreme, Radu. Bună Mă <laughs> apuc Alzheimer, -ul. așa, da. <laughs> Ascultăm. Nu știu cine ar trebui să plătească, dar știu cine o să plătească și cum o să plătească pentru aceste terapaje politice. De aceea suntem noi, Moise, suntem cu tine și cu reprezentanții primilor oameni vocali din generația. Silica, se de foarte rău. Aș vrea să înțeleg ce, ce înțelegeți dumneavoastră prin derapaje politice. Ce e Derapaje politice înseamnă îndepărtarea de doctrina și apropierea către de? interesele obscure ale oamenilor. Deci hoția, de hoția e, din punctul nostru de vedere, un derapaj politic? Nu este un derapaj politic, ci este o valoare... Nu este o valoare, de fapt. Silviu, se de rău și v vrea să știu de la dumneavoastră cine ar trebui să plătească pentru toate aceste fapte. Noi plătim. Noi plătim schimbându-ne comportamentul și adoptând o implicare pe care noastră o promovați. O să dureze probabil 5, 10, 15 ani. Este de fapt o curbă pe care o știți noastră și o explicați mai bine în emisiune busy day economic, vorbind o distribuție gauss sau un clopot. Noastră suntem cei care inițiază acum early adopters, o să vină o majoritate mică și după o majoritate mare care va putea într-adevăr să intre în politică, să schimbe fața tuturor partidelor și să avem de unde să alegem. Răbdarea educația, cred că sunt soluția și asta faceți dumneavoastră și noi, ascultătorii dumneavoastră și cred că cu să am scris -o. Vă mulțumesc pentru telefon, Silviu. Și că existați, sincer să vă spun. Mă simt satisfăcut că existați. 0372069599 Laura? Bună ziua! Nu sunteți da. doamna Chiovesi. Nu. Am văzut Laura aici, am speriat, mai devreme l-am avut pe Vasile. Vă ascultăm, Laura. Cred că e ocupată, doamna Chiovești, cu treburi mult mai importante și bine face cu ce e ocupată, dumnei. Așa. Vreau să spun că noi suntem de vine, electoratul și noi o să plătim pentru că trebuie să plătim. De ce nu mergem la vot? De ce nu ne îndeplinim datoriile? civice? Adică nu avem spirit civic Interesant că puneți problema asta a mersului uh, la Oamenii care Merg, care acceptă favorul Și care sunt în poziții de influență De ce se compromit? Unde este integritatea și... Nu știu, conștiința fiecăruia. Dar, Laura, pentru că ați adus discuția într-o zonă foarte interesantă, întrebarea de astăzi este cine decontează politic aceste fapte? Pff, la cum merg lucrurile? Cei care nu se duc la, la vot, evident. La cum merg lucrurile? Deci, cu deci, oamenii care au votat în vară. Laura, s-ar putea să nu existe alții. Cum să te mai sper, duci la vot când o să ai de ales eu, între PNL și PSD? Eu PMP? Eventual, care vreau să-i ajut pe cei de la USR să intre pe liste, la modul activ și sper că până pe... Deși este o dată imposibilă, sper să intre. Că nu o să iasă din prima, că o să iasă din a doua, nu știu ce să zic, dar măcar, nu mai vreau să aud de celelalte două variante, de niciun fel. Și îmi pare rău pentru cei care le aleg în continuare, cum au spus antivorbitările voastre, că nu avem ce face. Ba da, avem ce face și trebuie neapărat... Sunteți neapărat în partidul ăsta, nemozizăm. USR? Da. Sunteți în... nu, nu, eu nu sunt înscrisă. I-am pre... pe Facebook, îi urmăresc și am completat listele pentru ei să... E bine. Poate intra bine okay. în, uh, uh, okay. Nu vă condamnă nimeni, vă mulțumesc pentru telefon, dar pentru că suntem într-o perioadă de precampanie electorală, am rugămintea când. Deci, încă o dată, nu zic să nu sunați dacă sunteți de la USR sau de la PSD sau de la PNL. Până la urmă, nimeni nu vă poate opri să sunați. Mai devreme sau mai târziu o să prindeți linie. Fac să apel la decența noastră să spuneți înainte. Doamne, eu sunt cu USR-ul. Am sunat la dumneavoastră la emisiune să-i pe ei continuăm discuția la fel de civilizat. Alexandru, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Da, Pernelist! Să mă nu? Da. Uh, Uite, nu, domnule, ce... nu Deci chiar apreciez pe cuvânt, deci nu apreciez nimic mai mult pe lumea asta decât sinceritatea. Vă rog, Alexandru. Da, uh, Nu știu cine va plăti. O să plătească domnul Plaga, astăzi. Da. Uh, problema aceea e mare că nu putem ieși din Vorbiți asta. Vorbiți mai aproape de telefon, că sunt niște fluctuații grozave. Uh. Uh, nu, nu cred că o să plănească nici mai decât omul plaza asta. Dacă toți sunteți pnl spuneți-mi și mie, credeți că partidul noastră va lua mai puține voturi în urma acestor fapte dezvăluite de DNA? Uh, dacă vorbim de PNL-ul istoric... Nu, nu, nu, PNL-ul istoric va fi... Nu, nu, nu, nu, nu merge așa. Deci pe listă o să fie un singur PNL, nu o să scrie PNL, nu PDL sau PDL fără PNL. O să fie doar PNL pe listele electorale. Domnul... Am... Să uităm la Alexandru, Așa, nu se înțelege ce ziceți Vorbiți aproape de telefon, vă rog Vorbesc da. nu, nu spați fac sau ceva uh, Majoritatea municipiilor Înveștigată la ultimele alegeri Sunt foarte bine, au fost din vechiul PTL da. Asta În zic și pe de. Da. Uh, nu știu ce să zic pnl ul istoric nu prea face politică Și nu prea să facă politică Și nu prea are cu cine să facă politica. Ba chiar nici Iohannis nu e din PNL-ul vechi. PNL-ul vechi era da. o gașcă de golan de la București, de fapt, cu unele exact, excepții exact. notabile. Da? da? Al de notabile. Chitsoiu, care văd că nu-l trage nimeni Al de cine? la discuții. Al de domnul Chitsoiu, care văd că uh, se duce peste tot. Da, <laughs> nu mi-e greu. trece. Bun, deci am stabilit împreună că PNL-ul vechi nu mai există. Uite, mm. poate cu excepția lui Bolojan de la Oradea. La chiar e un edil adevărat, dar nu se implică. A venit da, până la da, București, l a luat ăștia la anu, și a plecat. Nu, da. nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, no. Să știți că o să fie promovat. O să... o să fie pe de soluții. Păi, în general, toți primarii de municipii care au făștigat... Candidează a Bolojan a la mar? parlamentare? Și nu știu eu? No, dar da, nu vrea. Păi e primar, da, e primar. Adică omul își vede da. de primăria lui. Dar încerc să vă spun că PNL-ul nu mai există. Nici măcar... Nici măcar Iohannis, președintele Iohannis nu e, adică cine e PNL-ul? Gorghiu? E PNL-ul sau cine e PNL-ul în momentul de față? e da, Sunt toți acolo. Tase de la Alba Iulia, cine e? Eduard Helvig, Marian Munteanu, cine e vechiul PNL? Că mi-e nume mi clar. Valentin, ce spuneți? Bună ziua! Salut, bună ziua, măi, să scuzăm -mă că e pentru prima dată când ești direct, tot am încercat să te prind. Vă scuz că e pentru prima dată. <laughs> Așa. A, am și eu o părere, cred, nu știu dacă o să, o să fie cineva de acord cu mine, dar eu zic că, în primul rând, trebuie să plătim noi pentru ceea ce se întâmplă. Hai să plătim. Dar da, trebuie să o plătim puternic ca să o simțim, să, să putem să ne schimbăm odată. Tot ce se întâmplă în clasa politică. Eu cred că e rezultatul a ceea ce putem noi, prin vot și prin capacitatea noastră de a alege oameni care să ne reprezinte, care să ne conducă. Asta e postulat. În mod evident, politicienii reprezintă nivelul națiunii. Întrebarea e exact. cum facem să ridicăm nivelul națiunii ca să avem alți politicieni. Sau cum facem să avem alți politicieni, asta ne implicând neapărat un alt nivel al națiunii. Dar puneți da. interesant problema, Valentin. În, într-o altă ordine de idei, eu aș vrea să, să fac și o ipoteză așa. legat de ceea ce se întâmpla, că discuția des, despre Vlasile Blaga, care a demisionat și așa mai departe. A demisionat, eu, să vă spun că pe mine nu mă afectează foarte tare. Pe Bă. mine, pe mine nici atât, nu, asta, nu aici vreau să ajung. A fost discuția de mai devreme, de zilele trecute, cu uh, uh, domnul de care, cu accidentul, cum îi spune, că nu scapă acum. Digină. Oprea. Așa, cu acți Oprea, exact. S-a fost tot tamtam, tamul ăla că nu, nu demisionează Oprea și e de stânga și acum cred că probabil a vrut să se dea un exemplu din partea PNL-ului că vezi, doamne, uite la noi dacă este o situație de genul ăsta, uite ce repede lăsăm noi justiția să-și facă treaba. Da, da, da. da, ceea, ce da, da, da. Mi se pare, ceea ce mi se pare că e un lucru care foarte multă lume Uh, o să, dacă îmi permit expresie o să îl rapid și o să zic că da, e ok, așa e bine. E ok? Da, nu că este, e okay? este ok, într-adevăr. Dar, dar să vedem ce se întâmplă M înțelegeți? cu dosarul lui Blaga peste trei ani de zile. Pentru că dacă o să intru în direct, așa. peste trei ani de zile, eu zic că o să fim în același stadiu. Cum suntem și cu Udrea? Cum suntem și cu... Nu, atenție, Udrea e trimisă în de judecată. Dreapta. Vedeți că... ne deci, dnau face cercetarea aia după care te la judecată. După care la judecată se întâmplă ceea ce se întâmplă cu orice proces din țara asta. Uh, da. În, plecând de la ipoteza asta spun că justiția ar trebui să, să aibă o, o încredere mai mare în, în fața populației. Eu cred că aici, aici avem problema. Că toată lumea face ce vrea, uh, vedem oamenii politici anchetați, după hmm. în ani uh, nu se întâmplă nimic. Uh... Eu sunt de acord Eu cu dumneavoastră, că... Valentin, dar hai să vă spun un secret. Știți că. Nu-mi închide pe Valentin. Lasă-mi-l că vorbesc cu Valentin acum. Știți noastră că dacă s-ar finanța din timbru judiciar, adică din ce plătește fiecare justițiabil da. când se duce, atunci probabil că justiției i-ar ajunge banii. Am avea mai multe tribunale, mai mulți judecători. Numai că noi de în de țara da. asta avem o problemă majoră: nu reușim să ne plătim pensiile plă părinților noștri. Și asta... o grămadă de bani se duc la bugetul de stat, inclusiv din timbru judiciar, și mai departe plătesc pensiile. O înțelegeți noastră? Înțeleg, dar până, până să apucăm să avem o economie sănătoasă, până să apucăm să, să putem crea locuri de muncă, pentru că eu văd, eu văd și în alte situații. Se aleg primari, ok? Uh, preocuparea lor, țin de trei ani de zile, este să-și rezolve situațiile lor. Gen X să aibă un post, Y să aibă un post, să-l pe Y în postul X, da, ca să nu ai, Aveți dreptate, toată lumea știe de asta. De trebuie să plecăm. Noi păi trebuie cum să plecăm. Să cum capacitatea să... să responsabilizăm oamenii ăștia Uh, nu știu Trebuie Păi că noi îi votăm, deci sau... eu nu înțeleg De ce dumneavoastră arătați pe politicieni Nu înțelegeți că noi îi votăm pe ei? Asta spun, noi, de la noi pleacă tot Toată problema ține de noi Și cum vedem noi lucrurile Dacă noi înghițim anumite lucruri Așa cum vin ele pe ecran Sau așa cum ne auzim stânga-dreapta Și nu încercăm să gândim Eu cred că la Oprea da. Nu este ucidere din culpă Din păi punctul meu de vedere Din punctul meu de vedere păi este nu sunt jurist, păi și dar atunci dar analizez și eu lucrurile păi cu le și nu ați vrea dumneavoastră ca niște juriști pite? să administreze probe și în partea aia și în partea aialaltă. Exact, exact, dar... Păi pentru asta trebuie să-i se ridice. Doamne, deci încă o dată procurorilor nu li s-a permis cercetarea lui Oprea. Ați înțeles acest aspect? Am înțeles. Asta. Nu are starea lui, nu trimiterea lui în judecată, nimic din toate astea. Cercetarea lui. Adică să vadă dacă e vinovat sau nu de ucidere din culpă. Așa este, așa este, aici ai dreptate, dar da. eu, eu spun toate da. lucrurile astea, că noi foarte repede ne aplicăm către ce vedem la televizor. Asta e și... o divagație, dar, ce? Eu, deci dumneavoastră spuneți asta, dar, dar înseamnă că mă contraziceți. Am, am înțeles. Păi, nu vă rog să mă contradic. iertați, încerc Valentin. Încerc să, să, să reușesc să-mi exprim opinia. Valentin, mai... vă rog, eu mai sunați la noi, dar acum, uite, se termină emisiunea și mai e și Dan pe linie. Și n-are rost să pierdem vremea lui Dan, pentru ca dumneavoastră să spuneți că Oprea nu e vinovat de ucidere din culpă, când dumneavoastră nu sunteți nici procurori, nici judecători și nici eu nu sunt. Bună ziua, Dan! Bună ziua! 30 de secunde, Dan! pentru emisiune, în primul rând... 30 de secunde, din păcate, clasa politică este oglinda națiunii. Păi, da. Parea, să vină ba nu, din fericire, asta e, asta e democrația, domne. Asta e democrația, exact. Așa. Tocmai de aceea să nu mai arătăm cu degetul și să încercăm noi, cei de rând, să schimbăm ceva. Okay. Din păcate, în momentul de față, în clasa politică din România, nu prea se poate schimba nimic. Doar se schimbă între ei. Bine, hai schimba la noastră. Încerc, cât pot, de în, mult. În secunde. și dumneavoastră, în fiecare zi. Bine. Vă mulțumesc. Mai Vă mulțumesc pentru asta și pentru această emisiune, doamnelor și domnilor. Ne mai auzim și mâine. Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.